«І навіщо його ото людина стільки мусить мучитись?» – розважає він. Натягає на груди кожуха, лежить витягнутий, довгий, горі лицем, дивиться в стерю. «Мучишся, мучишся, тягнеш, тягнеш, а умреш, і все ні по чим!» Кажеш, лантуха, положи його собі під голову. Голова мусить, як полагається, щоб кров не била до мозку. «Мені досить!» І, здається, погода показує на завтра ліпше, починає Володько. Йому хотілося б дуже розговоритись з батьком, щось йому розповісти. Він тепер іноді щось розказує, але зараз батькові, здається, не до того. Може, і поліпшиться, каже батько. Ну, але будемо відпочивати. Треба, щоб і кості відійшли. Так, усе ще мить, а колись бувало і не чув, чи вони в тебе є. Спім. Після такої радості нелегко йому й заснути. На полу сплять батько, Володько, Хведот і мати. Василинка все ще в колисті, хоча вона й виросла з неї. Василь за столом на лаві, Катерина у запічку, але цих останніх зараз нема. Вони десь пішли на потицянки, скоро ось маслина запусти, качають колодку, гуляють. Василенка щось скиглила, мати з нею порозмовляла, і вона втихла. Після мати дмухнула здалека на маленьке світло на коменку, і воно погасло. До хатини хильнула і застигла тьма, що видавалась безмежною в усіх своїх вимірах. Невеликі в безконечності віконце нагадувало чужоосвітню мару, що прийшла сюди на дно мороку, нагадати про інший далекий світ, світ просторого і великого життя. Ландзюгом довгої черги мрій, туги й бажань вклоняються з Володькової голови і тонуть у моруці думи. Спереду ручисто порадує його нове пальтішко, на ньому самоцвіти, соняшне сяйво, перюстки пахучих квітів. На ньому золоті галуни, генеральські відзнаки, золоті, мов огонь, гудзики – Володько Великий у ньому, майже недосяжний, усім Євгенам, Радіонам і всім-всім. Хто думав, що він отак от, от собі плохенький дерман, що на нього можна гукати, пхнути свого вайлуватого сусіда? О, ні! Володько зовсім не стих. Є різні люди, є дуже багато пород людських. Він, Володько, походить від тих, що саме одна... З найглибшого мороку здіймаються наверх, бадьоро підносять голову, дивляться на всіх горіючими, синіми очима, вдягаються у найкращі одяги і йдуть. Куди йдуть? Уперед, завжди вперед. У світі ніде немає кінця, у світі є лиш безконечність. Ніч твердішає, морок глибшає, віконна мара зтушовується. За стіною побрязкують ланцюгами коні й корови. У новому одязі Володько побільшав, видавався обновленим і бадьорішим. На обличчі прибуло краски в очах огню. Усі дивуються і обмацують. Учителька вітає його і радіє, ніби він десь пропадав і знайшовся. І Володько любить ту свою ніжну, тим негарним обличчям учительку у гарному чорному одязі. Її звуть Машею, у неї каштанові очі, у неї гарні руки з довгими тонкими пальцями. І вчився шалено. Ні, він не вчився. Він нагинався і брав знання з-під ніг оберемками. І не дивився, що. Брав, що попало, що лежало на дорозі. Зараз він пізнає життя святих тих он дивних людей, про котрих кажуть, що вони самим Богом. Ось великомучениця Катерина, висока, струнка красуня з шашою в руках. Ось Варвара, чудові, пишні, розпущені коси. Віра, надія любов, і мати їх Софія. Юні, рожеві, сяючі діви. Пантелеймон – цілитель, пишний, кучерявий інак, Зрізбленою скринькою у руці, і старий бородатий радонецький Сергій, і згорблений з клуночком за плечима в постольцях Серафим, що сидить на пеньку в лісі і кормить з руки ведмедя.